Поки що Бронко панував над кожним своїм словом. Але великий натовп людей, що милитовно слухали його, напружена недобра тиша, відчуття незвичності цих хвилин блискавкою перекинули Бронка на базарну площу в нашому, в той пам'ятний храмовий день. На мить, не те, що побачив, здалося, почув голос товариша вечора. Сталося. Бронко нещувся, як понесла його гаряча кров, і він втратив владу над словом. Забувши про вказівки Каменецького не закликати до збройного повстання, Заватка дав нарешті волю своїм довго гамованим гарячим почуттям молодого революціонера. Час розплати настав. Товариші, браття! Волав він весь у полум'ї почуттів. День у день Злочинні кулі впиваються в тіла безборонних наших з вами замучених братів. День у день виростають свіжі могилки на наших землях. Згадайте криваві розправи на Львівщині, Познанщині, в Кракові, Торуні, Красноставі, де поліція відкрито стріляла в робітників і селян. Але, товариші, убивають і нишком. Як мерзенні коти вбивають щоденно, щогодинно, по селах, в застінках поліції, в тюрмах, в концтаборах. Доки будемо терпіти, доки будемо проявляти християнську покору, підставляючи другу щоку, коли нас вдарили в одну. Урвалося людське терпіння, перебралася мірка народного страждання. Краще смерть на полі бою, ніж у застінках поліції. Вже через кілька хвилин Бронко не зміг би повторити своїх слів. Не уявляв навіть, скільки сказаного належало йому, а скільки заподжинщив з відозви ЦК КПП, яку він сам недавно перекладав українською мовою. А взагалі запам'ятав Бронко чітко тільки те, що його перебили, просто засипали вигуками. З усіх боків почали кричати чоловічі, жіночі, ба, здається, і дитячі голоси. «Смерть шляхті! Ганьба окупантам, Геть фашизм! Слава радянській Україні! Слава!» Відбивалося гумоном аж об стінку скелі. За кожним вигуком здіймалися сотні палюх і кілків, як грізна пересторога. А потім грянуло «Повстаньте, гнані і голодні! Тих!» Що вимовляли слова інтернаціонала, було вже не так і багато. Але мелодія, видно, була знайома, бо пісню відразу ж підхопили всі. І тут же під звуки інтернаціонала хтось кинув. До двору, до Загурського. Кличцей луною перекотився з кінця в кінець і повис суцільним гулом. До двору, до двору. Народ заметушився. Чоловіки переклали свою зброю на плечі. Дехто ще й на долоні поплював при тому. Жінки, які, здавалося, вже зовсім охляли від спеки з праги, посхоплювались на ноги, аби не залишитись позаду. Люди рушили з Майдану на дорогу. В ту мить Бронко неспроможний був роздумувати, чим все це може скінчитись. Істотним для нього було в ту хвилину тільки те, що він – часточка цієї роз'яреної, нещадної людської лавини. Раптом гул притих. Люди метушливо почали показувати один одному в бік села. Бронко і собі глянув у тому напрямі. На високому, видному звідусіль-горбі височіла Ставчанська церква, а на її куполі майорів великий червоний прапор. Народ охопила нова хвиля ентузіазму. Хай живе радянська влада, геть фашистський уряд, смерть шляхті, до двору, до Загурського. Молода розрум'яна дівчина з росинками радості на віях дерла на шматки вовняну червону хустину і роздавала хлопцям, що чіпляли їх до кашкетів, а той просто до сорочок. Народ рушив далі. На чоло походу, як і годилось, вибились молоді газди і парубки. Розхристані, з кашкетами на потилиці, закосичені червоними биндами. Вони йшли вперед, не розбираючи дороги, не поступаючись ні перед кубками каменю, ні перед дровами. Їх тепер право, їх тепер воля. За ними валом валили старші віком чоловіки і жіноцтво. Жінки дребетіли босими ногами, раз по раз поправляючи то пояс, то хустину, але відставати не збирались. Дівчата, просто волосі, перебігали наперед старших і на ходу включались у перші ряди. Пісня завмирала, потім знову виникала ще більшою наснагою. То тут, то там, наче ракети, злітали заклики. Хто розумів їх зміст, а до кого долітали тільки поодинокі слова. Але всі підхоплювали їх, бодай, гомоном. Зрештою, не у змісті слова була сила. Важливе було те, що людина, яка уміла видавати те, що палало її серце. Ось народ допав до першої придорожньої криниці, Заскигли в журавель, відро пішло по руках, і за кілька хвилин у ньому не залишилось ні краплини. Той високий чоловік – що виступав як делегат з Мартинчуком. Підійшов до Бронка. «Треба б вилучити з походу жінок з дітьми. Про всяк випадок, товаришу, зауваження було слушне». Бронко взяв на себе цей нелегкий обов'язок. «Жінки з дітьми було збунтувались? Що буде громаді й бабі? Чого їм відступати? Небезпечно? А як їм повбивають газдів?» то навіщо їм вертатись тоді з дітьми додому? Годі, годі! То колись жінок ніде не допускали. Тепер вони стали розумніші. Що буде іншим, те і їм. Деяких таки вдалося переконати, а інші, наче на злість тим, що їх не пускали, висунулись у перші лави. Раптом Бронка пройняла страшна думка. «А що, як у дворі засідка?» що, як провокатор, вистрілить з натовпу і поліція відкриє вогонь по людях. Коліна зомліли під ним. Бронко зупинився, але в ту ж мить людська лавина понесла його за собою. Селом ступала, збиваючи клуби пороху, розпалена, закосичена, до безумства смілива, на все готова народна помста. З бічної вулички, з-під лісового присілка надійшли люди з хоругвами. ішли хрестом Христом Богом на панів, що намірялися заводити панщину. Люди поклали хоругви в рови, освячені хоругви в рови. А самі приєдналися до гурту, на Загурського. Ого, хай хлоп помуштрує трохи пана. Люди, то ж то комедія, яка грошей варта. «Гайда, всі разом! Гайда, браття!» Раптом щинилося замішання. Бронко спочатку не знав, що сталося. Коли ж захиталися телефонні дроти, здогадався. Валять стовпи. Нова хвиля захоплення піднесла народ. Коли повалився перший стовп, люди мало що не пішли в танець з радості. Нарешті якийсь посібник ворога попав їм в руки – це так проявляла себе розкута енергія відплати. Всі тепер рвались до дії, до роботи, як до шнурка повішеного. Стовпи так і лягли один за одним обабіч дороги. Задні споміжнатовпу, які не мали куди докласти своїх сил, заспокоювали жадобу дій бодай тим, що хто копнув, а хто плюнув на повалені стовпи, обмотав дротами, наче жилами. Замаячила панська садиба. Довга вузька алея вела до неї. Весь народ не міг вміститись в ній. Задні прорвались через огорожу і пішли городами. За ними пішов і Бронко, все шукаючи очима Каменецького. Думав, що тут, як у Зеленій, можуть провокаційно вистрілити з натовпу. Передні досягли городу і бігли поміж рядами капусти. Раптом Бронко спіткнувся. Здалося йому, що зачепився за качан капусти і від того упав. Хтось почав старанно обтрушувати з його спини порох, притримуючи за лікоть. Бронко люто шарпнувся. «Та що ви тут цяцькаєте зі мною?» – роздратовано вигукнув. Але, оглянувшись, побачив старого селянина у білому новому киптарі і вже м'якше закінчив. «Не треба, вуйку, не треба». Проте старий вперто тримав Бронкову руку і з якоюсь шанобливою запопадливістю продовжував обтрушувати його спину. Бронко зауважив, що вони таки добре відстали від людей. У цей час з-за живоплоту надбіг закеканий молодий селянин. «Товаришу завадка, прошу два слова». Бронко насторожено глянув на нього. «Що сталося?» «Пане товаришу, Мартинчук з вишні, хоче вам щось сказати. Треба...» «Де Мартинчук?» «Та тут». Чоловік вказував на скирту збіжжя. «Там зібрались...» «А що сталося?» Селянин розпачливо махнув рукою. «Військо, кажуть у дворі, треба спам'ятати народ, бо піде село з торбами». Мартинчук пішов шукати... Пізніше вже Бронко кляв себе, як це не зауважив, що Мартинчук пішов когось шукати і водночас чекає на нього. Але в цей момент йому було не до того. Швидким кроком попрямував за пліт, але тільки но завернув, як на нього накинулись два драби, і, поки отямився, на його зап'ястях були наручники. В одному з драбів Бронко впізнав вже Зіцького. Без піджака і кашкета, у білій сорочці, з відкладеним коміром, без краватки він легко змішався з натовпом селян. У руках Бжезіцького був револьвер. Бронко криво посміхнувся. Бжезіцький сховав зброю. «Кричати, боронитись даремно, товаришу завадка, пішли!» Бронко міцно вперся ногами в землю. Один з посіпак вдарив його рукояткою Нагана між лопатками. Без церемонії. Що це за панінський опір? Однаково на руках занесемо, як треба буде, не оглядатись. Тепер вже запізно ручкою махати. Та дай йому ще зробити папа, товаришам, засміявся драб, розтягуючи рота від вуха до вуха. Цо на топові пан, пані заватка? «Довціпнє з нашої сторони!» Шпигуни зареготались. Бжезіцький конфіденціально нахилився до Бронка. «А це був, нех пан Пшизна, пані Заватка, довціпній номер, ні?» Бронко все ще не міг усвідомити, що сталося. Як він опинився в наручниках далеко від маси? «Дійсно, номер був довціпний». Піймали його, як глухого горобця на полову. І такий критин Бжазіцький виявився спритнішим від нього. Заватка заскреготав зубами від безсилля. От сучі сини, скували йому руки і відступились від нього, звільнили йому дорогу, аби пробував утекти, і згадав слова Каменецького: Спроба втечі і куля в спину. На свисток поліцаїв на подвір'я викотилась під бляхою фіра, запряжена у два гніді. «Сідайте, товаришу, завеземо вас у місто, як ратника!» А ще горлають комуністи, що в Польщі погано обходяться з політв'язнями. Бронко зібрав усю слину, яку мав у роті, і плюнув. Але так не вдало, що вона замість потрапити на Бжезіцького, зависла в нього самого на підборідді». Витерти вас. Падлюка, ну-но, не дуже там. лапнув шпигун за кишеню, де лежав револьвер. Бронко, аби не дивитись на те жаб'яче лице, заплющив очі. Фіра покотилась по вибоїнах. Справді, дороги в цих ставках неможливі. камери камері швидко сутеніло. З темних сирих кутків доносився неприємний запах бруду і пороху. Бронко підійшов до вікна, до якого ледве досягав головою. Куди до біса виходили ті вікна, що на шибі не відбивався жоден поблик сквітла? Засвітилось. Втомившись безцільним кружлянням довкола стола, Бронко опустився на стілець. Схрестивши руки на столі, поклав на них голову. Фізична втома взяла верх. Думки притупилися. Здається, навіть задрібнув трохи. Схопився від тупоту людських ніг. Хребкої лайки поліцаїв у коридорі. Легко було здогадатись. Привели першу партію арештованих. Нічого не прагнув, тільки опинитися серед тих людей. І в ту ж хвилину заскрикотав у дверях замок. По сусідніх камерах діялося те саме. І юрма селян, скутих наручниками подвоє, з підпухлими синяками синяках обличчями, заповнила камеру. І відразу по камері поповз млосний запах свіжої крові і їдкого людського поту. Бронкові стало до сорому ніякого за своє незаймене обличчя і руки. Почуття ніяковості було до того сильне, що він не кинувся людям назустріч, а подався у затінений кут камери. Петро Мартинчук, скутий з якимсь уже немолодим, понурим селянином, помітив Бронка і поманив вільною рукою до себе. Розпухле, почорніле від синяків лице старого Мартинчука, вжахнуло Бронка. Відчув внутрішній майже фізичний біль. От так ті сучі сини вихитрували вас. Мартинчук спробував посміхнутися, але розпухлі губи лише скривились. — Пусте, добре, що я вас бачу, живого і цілого. — Власне, цілого, гладенького, як паска, — зіронізував Бронко з себе. — А де, товариш? Запитав Бронко так багатозначно, що Мартинчук відразу ж здогадався. Мова йде про... «Каменецького?» «Не знаю, може і встиг зникнути, бо нас позабирали вночі з хат, а він же не ночував у ставках». «А ви ночували дома?» «А чого тікати з хати? Як виступати з хат, то з дітьми, з жінками, всім селом. А так чого?» «Ви гадаєте, товаришу, що я тюрми боюся?» «Бігме? Ні. Чого мені боятись?» Знаємо, що задурно нічого не прийде. Перед вами миска з молочною кашею, то треба й ложку до губи піднести. Але що ж вони зробили з вами, товаришу Мартинчук? А ви не думаєте собі, що вони мене били? То делікатні пани. Чулись те, що казав староста, що поляк шляхетніший від русина, навіть поліцай, не били? У нас у Польщі не б'ють, а тільки приводять до порядку. А це, чуєте, велика різниця. Я вам ще не сказав. Звечора ввалилися в хати, і давай шукати карабінів. А як же? Раз хлопи підняли бунт, то й карабіни мають десь бути. Шукають вони тих карабінів в пір'ї, в подушках. Я мовчу. Шукають у міху з мукою. Я далі ще мовчу. Шукають багнетами у скрині з жіночою одежею. Я ще мовчу. Обливають для дезінфекції збіжжя нафтою. Я фурт мовчу, але почуваю, що вже починає клекотіти в мені. Але як сказали мені бігти навколо хати і кричати Хай живе Пілсуцький, хай живе найясніша Жеч Посполита Польська, то мене вже прорвало. У кожному чоловіці завадка є межа, до якої він годен терпіти». «Це я вам кажу, бо ви ще молоді і не знаєте всього». «Отож я і затявся». «Будеш бігти?» – питають. «Ні». «Будеш кричати? Хай живе найясніша ясніша посполита польська?» «Ні». І от тоді вони почали мене розуму вчити. «Темно було завадко». Гадаю собі, що декому я теж віддав. А тепер сиджу розмальований, ніби припічок під Великдень. У камеру війшли два поліцаї. Один з них, черевань з рудими кострубатими бровами, застеріг, щоб люди вели себе пристойно, бо вони знаходяться не де-небудь, а в публічному, державнім місці. Повчивши отак людей, став він своїм помічником, безвусим молодиком, знімати наручники. Розлігся брязкіт заліза. Тільки ті вийшли, Бронко попросив Мартинчука продовжувати. «Що ж, словами всього й не передаси, молодий товаришу. Треба на власні очі бачити, як той народ плив, ніби Дунай. А Бронко доки зайшов за ними? Краще б не питати його про це. Не дійшов до брами». І звідтіл його цапнули так, з мукою притакує Бронко. Цапнув його дурний розум. Пливе народ, як Дунай, допливає до самої брами, а брама замкнена. Ну, думає собі Петро Мартинчук, прийдеться налягти. Але то нічого, народу, як трави та листо, а спина в мужиків звична. Спробуємо. Вони тільки доторкнулись брами а вона відчинилась, як царські брата. «Ого, самі запрошують нас пани в палаці!» Рушив народ. «Пройшов алеєю, може метрів п'ятдесят, а може тільки тридцять, хто ж то рахував. А тут, на закруті, де доріжка вертає просто на палац, гов, може з п'ятдесят, а може й більше солдатів з карабінами. Така тобі, брате, несподівана зустріч!» А карабін є карабін, товаришу Завадка, і хай мені говорить, хто хоче, що не знає перед ним страху, я, Петро Мартинчук, не повірю. А тут якби заворожило людей. Ідуть просто на карабіни. Хтось завагався, якась дівчина з криком в кущі шугнула, а народ іде. Пливе Дунай, і нема сили, щоб його завернула. Це не можна так розповісти. Це треба було бачити на власні очі. Аж тут команда. «Стій, бо стріляю!» Хто цього не розуміє? Навіть та неграмотна баба знає, що з військом нема жарту. Але народ вже так розійшовся. «Ей, товаришу завадка, варто, повірте, вмерти і ще раз родитись, щоб пережити таку хвилину». Кожному життя миле. Але, мабуть, тоді кожний подумав собі. Раз мати родила, раз помирати. Навіть коли б у когось і знялась думка зупинитись чи втекти, то не міг цього зробити, бо вже не мав своєї волі. Бо був, чуйте, як заворожений. І Він, Петро Мартинчук, тільки подумав собі. Коровця, як і людські сльози, не впаде на камінь. Не може такого бути, щоб така жертва та марно пропала. І тільки таке собі подумав, як тут остання команда – вогонь. Ну, це зрозуміли вже й ті, що при війську не служили. Смерть, саму смерть означає ота команда. Клацнули карабіни. Він, Мартинчук, служив при війську, знає, що то означає. Готово, тільки пальчиком натиснути. Він ще тільки подумав, що вже більше ніколи не побачить своєї Марічки з криміналу. І ще йому стало жаль жінки, яка за такого газду пішла, що ніколи з ним ні гаразду, ні спокою не знала. Бронкові підкотився клубок до горла. Адже це він запалив їх словом, можна сказати, пхнув назустріч смерті, а сам так ганебно потрапив до рук отим шпикам. І що ви на це скажете, товаришу Завадка? Ні один солдат не вистрілив. Це вже не випадок. Ой, ні, це змова, організація. А коли дуже хочете знати, то й бунт. Ви гадаєте, що ті хлопці не здавали собі справи, що їм грозить за отакий непослух? А проте ні один палець не поворухнувся. Польський вояк, Відмовився стріляти в русинського хлопа. Ви розумієте, Заватка, що це таке, чи не розумієте? Чи Бронко розуміє? Око дав би собі видобати, щоб пережити з ним таку хвилину. А Мартинчук вів далі. Я видів, як у 20-му році наші люди вдерлись в палац Калинянського пана. Пани зі страху повтікали у Краків чи яку там Варшаву. А тут, говорять, будьонний вже під Львовом. І от я на свої очі бачив. Іде наш мужик по польських покоях, І не вгадці йому, що ноги в нього у глині Та в коров'ячій млайні. Йому тепер тьху, море по коліна. Іде собі кошлатих, як мох килимах, Марає їх своїми ногами, Стягає плюшеві скатерті столів, Місить їх по столами, розбиває голих фаянсових жінок, плює у блискучі золоті тарілки, гатить дрюком під зеркалах. Йому для себе нічого не треба. Йому лише хочеться раз-разісінькій в житті потоптати та обплювати оте, на його крові нажите ненависне панське добро. Оті фаталашки. А жінки понадівали для сміху на себе панські сукенки – Анна, ви її не будете знати. Це невістка старої Маріоли з вишні. Тоді ще молода була, присмокнув по парубоцький Петро Мартинчук. Ех, і молодиця. Одягла на голову поверх хустини капелюх з білим пухнастим пером. Довгому Филимонові нап'яли циліндр на голову та давай з ним мазурки по панських покоях. Але це не була веселість заватко. Це була страшна народна помста. Ви, може, і осудили б нас за таке, але звиняйте на слові «Осудить лише той, хто не знає мужицького болю». Ви думаєте, хлоп не знає, що сьогодні панське, завтра народне? Що тому не треба його нищити? Кажуть, не був ще я там, посміхнувся лукаво, але чув я, що у Москві по музеях зберігаються навіть золочені карети, якими їздив цар. Ми це все розуміємо, завадко, але помста, дорогий товаришу. Інколи і її треба заспокоїти. Я собі гадаю, що коли б навіть сам товариш Ленін були тоді з нами, то й він не осудив би нас. «А це що нас тут замкнули?» Гей, свиней, всіх до одного хліба. То байка, я навіть радий, може, з своєю дитиною побачусь. Ну, а щодо їхнього параграфа, то ми ще таке робили йшли до двора. А чому ми йшли, так і не вияснено. А може, ми тільки подивитись на пана Загурського хотіли, бо то чуйте, як народ побачив, що солдати відмовились стріляти. Добровільно завернув назад у село. І тому я вам скажу, і судити нас нема за що. Мартинчук задумливо замовк, а заватка почав розглядатися по камері. Сухорлявий, з запалими, замащеними глиною щоками, чоловік шукав капелюха. Йой, люди, може, сте, котрий пожартував та сховав, то скажіть, абим дурно не крутився. Йой! Чепився обома руками в кострубати волосся. «Чого ці пани хочуть від мене? Я в політику не бавлюсь. І відколи на світі? А тут, ади? Взяли тебе, кинули на віз і не знати за що і про що. А де ж би то мій капелюх мій дітись? Пам'ятаю добре. Ну, раз пам'ятаю, що я, коли вилазив на фіру, то ще мав його на голові, потім помацав си». А може, то тебе помацали, пшеничний? По камері війну смішок. А потім я мац за голову, а капелюха нема. Я ще раз ого, голова вже зимна. Мартинчук притримував пальцем розбиту губу, аби менше боліла. Мой, Василю, а ти свого не даруй таки. Ого, і не вір тут, що пани хочуть панщину заводити, коли полакомились на хлопський капелюх. Пиши Василю подання до старости. Так і так. Прошу панської ласки повернути мені кошти за капелюх, бо я, Василь Пшеничний, не гадаю втрачати на цім ділі. Йоу Петрику, вам жарти в голові, а в мене в крові не дорізав би. Не жаль би було б, якби старий, але новісінький. На Іорія виплів, з у довгого филимона, може посвідчити, Соломки брав. І пам'ятаю, що, як ще ліс на віз, був капелюх на голові. То, може, сте? Звернувся до народу. Сховали котрий для жарту, то, признавайтесь, маєте люди Бога в серці. А цей як сюди попав? Спитав Бронко у Мартинчука, який подавав знаки молодому з вузькими очима Парубкові, щоб той вдавав Ніби ховає Василеву пропажу. Та це, чуйте, хтось на сміхи наслав жандармів на пшеничного. Замість Мартинчука відмовляє Бронкові русявий чоловік у домоткані, просякнутій потом сорочці, по-господарськи поргуючись біля скривавленого пальця на нозі. «На сміхи? Файні мені сміхи!» «Е, бо то треба розуміти. Ви що собі міркуєте?» Що то нам так насухо обійдеться, як Мартинчук каже. І якого дідька кривавиш, рвеш матину з рукава і обвиває нею палець. Пани річ ясна. Вишукають такий параграф, що ніби ми хотіли Польщу повалити. Та хай подивляться на пшеничного, а потім вже най самі поміркують, що говорять. Треба таки ще його намовити. Аби оте подання до старости написав, ади і через це суча кров протікає. Недарма то пани нас псякревими називають, а ви кажете так треба, щоб пшеничний був між нами.